Водяг, у якому ходимо Мову, якою говоримо Панове, через 50 років приходьте до мене вибачатися Він загорнувся в свій плащ Ще раз вклонився в Альтаму І пішов широкими кроками через поле до міста Вслід йому дивилися з нерозумінням і гіркотою в очах В місті панував голод Скоро Роган майже фізично відчував, як за темними стінами голодні, обірвані й зневірені люди тіснилися біля вогню, запитуючи його, чи переживуть вони зиму. На хвилину він задумався, скільки ж помре, але прогнав цю думку якнайдалі. Він почув, як хтось співає, і зупинився. Мандрівний співець і стих, що заради шматка хліба топчуть шлях із міста в місто, спускався вулицею. Його наче водив вітер, надимаючи драний плащ. Він торкав струни ліри тонкими пальцями і виводив стару баладу, в суворій мелодії якої дзвеніло древнє залізо з контрської говірки Наргейм. Подумки, заради хоч якої розваги, Скорроган переклав кілька рядків земною мовою. Ширяють птахи воєвничі, безладно крилами б'ють. Пробуджують від зимової смерті, зичать щасливого вітру. Серденьку вони мене кличуть, викликучуть світ новий. Удачу мені в поході. Кохаю тебе, прощавай. Марна справа. Мало того, що металевий ритм, і жорстке гарчання складів зникли разом із складними римами та звукописом, невіддільною частиною поезії. Перекладане взагалі немало сенсу земною мовою. Не вистачало слів. Чи розумно перекладати, наприклад, «воркансравін» як похід, і сподіватися на щось більше, ніж понівечений шмат суті. Надто різні психології. В цьому, можливо, Причаїлася його відповідь старішина, але вони не зрозуміють, бо не знають принаймні зараз він був сам, і його зима насувалася. Вака вахіно сидів у своєму садку і дозволяв сонячному світлу переливатися по його оголеній шкірі. Останніми днями він не часто мав нагоду для Алікауи. Як це буде зі мною? Сієста? Ні, не так. Кундалуанин відпочивав, але не спав після обідньої пори. Він сидів або лежав на легковію. Сонце проникало в його кістки, або тепла злива спадала на нього – як благословення і він відпускав свої думки у вільний політ Соляріани називали це мріями але насправді це було не точно бо вони не мали потрібного слова психологічна релаксація теж незграбний термін якого соляряни ніколи не зрозуміють іноді Вахіно здавалося що він не відпочивав цілу вічність спочатку тяжкий військовий обов'язок а потім виснажливі подорожі в Соляріанську систему протягом останніх трьох років відтоді як Великий Дім призначив його офіційним представником найвищого рівня, припускаючи, що Вахіно розуміє Соляріан краще за будь-кого з Ліги Кундалоа. Може, так і було. Він провів багато часу з і любив їх як расу і як особистості. Але ж... Високі духи, як вони працюють, наче бояться не встигнути, наче демони вселяються в них. Звичайно, немає іншого способу піднятися з руїн, реформувати все ветхе і застаріле, щоб отримати сліпучі, нові багатства, такі очікувані. А з іншого боку, як чудово і затишно лежати в садку під деревом, що киває тобі великими золотими квітами і наповнює літнє повітря дрімотним ароматом, і чути, як ззищать над медом бджоли, а в серці вірші. Соляріанам, вочевидь, нелегко порозумітися з расою поетів, коли й найпідліший та найдурніший кундолуанин вміє, протягнувшись на сонці, скласти вірша. Звичайно, всяка раса має свої таланти. Хто зрівняється з технологічним генієм Соляріан? А раптом у серці Вахіно гримнув розлогий і потужний рядок. Він перегорнув його раз і двічі, шліфуючи образ, формуючи кожен звук. І замолувався з усе сильнішою насолодою. Це буде добре. Це пам'ятатимуть. Це співатимуть віками. Ще й може не забудуть про Валка Вахіно. Ще й може згадають його як великого поета. Аліа, Амаї, Кауї Анріно, Валаана, Валаана, Вро. Пробачте, пане. Монотонний металевий голос увірвався в його серце, і Вахіно відчув, як тендітна плоть вірша роздерлася і завертілася, і пішла в пітьму та забуття. Він ледве встиг відчути біль втрати і неясно усвідомити, що цей звук перервав зв'язок, відновити який він уже не в силах. Пробачте, пане. Вас хоче бачити пан Ломбард. Цей звук лунав від робота секретаря, якого Ломбард сам подарував Вахіно. Кундалуанину різало око неоковирність цього блискучого металевого приладу серед різьбленого дерева та старовинних гобаленів у його домі. Але він не хотів ображати дарувальника, та й прилад був необхідний. Ломбард, голова Соляріанської комісії з відбудови, був найпливовішим соляріанином в системі Аваїкі. Вахіно оцінив гречність чужоземця, який з'явився до нього сам, хоч міг і просто послати по нього. Але навіщо приходити саме зараз? Передай панові Ломбарду, що я буду за хвилину. Зітхнувши, Вахіно підвівся і пішов одягатися. Соляріани геть не визнають наготи, звичної для кондолуан. Потім зайшов до вітальні. Там стояло кілька фотелів для соляріан, які не полюбляли сидіти на тканних килимках. Ще одна невідповідність. Ломбард підвівся, коли Вахіно увійшов. Суляріанин був низькорослим і кремезним, з густим чагарем сивого волосся над зморшкуватим обличчям. Він пройшов шлях від робітника і інженера аж до верховного комісара, і сліди цього поступу так і лишилися на його чолі. Ломбард упадав біля роботи з майже інтимним завзяттям і був незламнішим за вуглецеву сталь. Але у вільний час він був добрим співбасідником. І мав на диво широке коло інтересів і знань, і він буквально творив чудеса для системи Аваїкі. Миру супокою твоїй домівці, брате. привітався вахіно. Як справи? буркнув солірянин і, побачивши, що господар дає знак служникам, поспішно продовжив. Прошу, не треба цих ваших церемоній. Я ціную вашу гостинність, але зараз не маю часу сидіти, пригощатися і говорити про високе три години поспіль, перш ніж прийти до справи. Я вважаю, що... Е, ну, ви тут свій, а я ні. Тому я хотів би, щоб ви особисто передали вище, звичайно, у вічливій формі, щоб це припинилося. Але ж це наші старовинні звичаї. У тому то й справа. Старовинні, тобто віджилі, сповільнюють прогрес. Я не хочу нікого принизити, пане Вахіно. Мені шкода, та й деякі соліряни надто полюбляють ваші звичаї. Але не в робочий час, будь ласка. Ну, мушу сказати, тут ви праві. Наші звичаї не вписуються в сучасну індустріальну цивілізацію, яку ми намагаємося побудувати, звичайно. Вахіно сів у фотель і запропонував гостю цигарку. Паління було найпершою соляріанською звичкою, що переймається іншими расами, і зазвичай найбільш виправданою. Вахіно втягнув дим із насолодою новачка. «Отож», – зауважив Ломбард, – «я заради цього і приїхав, пане Вахіно. Жодних конкретних скарг у мене нема, але є цілий ряд невеликих труднощів, з якими кундалуани мають упоратися самі». Ми, соляріани, не маємо права і не будемо втручатися у ваші внутрішні справи. Але ви маєте дещо змінити. Інакше ми не зможемо надалі допомагати вам у всьому. Вахіно приблизно уявляв, про що буде мова. Він чекав на це уже давно. Що ж поробиш? Гірко подумав він. А нічого не поробиш. Але він затягнувся ще раз. Подивився, як димок повільно сочиться до стелі та підняв брови у вічливому питанні. Потім він згадав, що соліряни не вважають міміку елементом мови, і сказав у голос, «Будь ласка, говоріть, якщо бажаєте. Я не вважаю це образою, і ніхто не вважатиме». «Гаразд!» Ломбард нахилився вперед, нервово потираючи свої натруджені руки у страшних шрамах. Справа в тому... Що вся ваша культура, ваша психологія загалом не придатні для сучасної цивілізації, їх можна змінити, але зміни мають бути радикальними. Ви можете зробити це як завгодно прийняти закони, провести пропагандистські кампанії, змінити систему освіти і так далі, але ви мусите це зробити. Наприклад, оця ваша сієста прямо зараз, там, де на планеті полудень. Навряд чи обертається хоч одне колосо, чи працює хоч одна машина. Бо ані жоден з ваших людей не дбає ні про що. Всі вони лежать на сонечку, складають вірші, або наспівають пісні, чи просто дрімають. Але ж цивілізацію треба будувати, вахіно. Маємо лани, шахти, заводи, будуємо міста. Ви просто не встигатимете все. За 4 години робочий день? Звичайно, ні. Але у нас, вочевидь, немає енергії вашої раси. Скажімо, щитовидна залоза у вас незрівнянно потужніша, ви ж знаєте. Ви мусите цьому навчитися. Праця не повинна бути непосильною. Мета механізації вашої культури в тому, щоб звільнити вас від фізичної праці та залежності від врожаю. Машинна цивілізація нікому не дозволяє нести тягар застарілих вірувань та обрядів, звичаїв і традицій, як оце ваші. На це просто нема часу. Життя надто коротке, і взагалі це безглуздя. Ви й досі, наче ті сконтаріани, що носяться зі своїми дурноватими списами, нікому не потрібним мотлохом. Традиції творять життя сенс життя. Машина-цивілізація має свої традиції. Ви про них іще дізнаєтеся. Ці традиції мають власний сенс. І особисто я вважаю, що це сенс майбутнього. Якщо ви й далі будете чіплятися за старі звички, то ніколи не наздоженете історію. Навіщо вам оця так звана валюта? Вона практична. На цій планеті. Але як ви збираєтеся торгувати соляріанами? вашими кредами та сріблом, коли солірянська валюта безготівкова. Якщо хочете торгувати з нами, вам доведеться конвертувати свою валюту, щоб влитися в нашу кредитну систему. Так, і в неї теж. Крім того, вам доведеться засвоїти нашу метричну систему, якщо ви збираєтеся використовувати наші машини або знання. Вам доведеться засвоїти геть усе. Навіщо вам о ті некрополі? Не дивно, що ви не заселили навіть планети власної системи? Бо кожен кундалуанин хоче бути похований на батьківщині. Це доволі романтично, але не більше. І вам доведеться цього позбутися, якщо ви хочете дістатися до зірок. Навіть ваша релігія, вибачте, але ви повинні розуміти, що в ній є багато такого, що сучасна наука категорично спростовує. «Я агностик», – сказав Вахіно спокійно. Але релігія Мауїроа більшості ще дуже близька. Якщо Великий Дім дозволить нам відрядити кількох місіонерів, ми могли б не вернути ваших людей, скажімо, в неопантеїзм. Вважаю, він набагато відповідніший і, звичайно, більш науковий за вашу міфологію. Якщо люди хочуть вірити у щось, ця віра не має конфліктувати з реальністю яку сучасні технології скоро зроблять очевидною. Можливо. І я припускаю, що і система родинних зв'язків занадто складна і жорстка для сучасного індустріального суспільства. Так, так. І вона теж потребує повної модернізації. Можете бути певні, там необхідне повне перезавантаження, сказав Ломбард і додав обережно. Між нами кажучи, рано чи пізно ви все одно це зробите. Ви стали будувати зорельоти та атомні електростанції відразу після того, як експедиція Алана полетіла звідси. Я лише пропоную дещо прискорити події. А мова? Ну, вважаю, це не звучатиме, як шовінізм. Якщо скажу, що всі Кундулеани мають вивчати земну мову, вона іноді може стати їм у пригоді. Звичайно, всі науковці та інженери мають володіти нею на професійному рівні. Говірки, луаї, муаса та інші – вони дуже гарні, але геть непридатні для наукових понять. Взяти хоча б словотворення. Чесно кажучи, ваші філософські книги здаються мені абракадаброю. Красиво, але без чіткого змісту. вашій мові непритаманна однозначність. Араклес? Іврана Мауї. Завжди вважалися взірцями кристально-чистої думки, сказав Вахіно Стомлено. І, якщо чесно, я теж недостатньо добре розумію ваших Канта і Расела, і навіть Коржибського. Але мені, можливо, не вистачає підготовки в цих сферах. Безумовно, ви праві. І молодь безумовно згодиться з вами. Я говоритиму з великим домом. І, можливо... Буду в змозі щось зробити вже зараз. Але в будь-якому випадку вам не доведеться чекати багато років. Вся наша молодь прагне заявити про себе в тій же мірі, як бажаєте й ви. Це шлях до успіху. Так, згодився Ломбард і додав м'якіше. Іноді я волів би успіху меншою ціною. Але досить лише глянути на сконтар, щоб упевнитися, наскільки це необхідно. Чому? Вони досягли неабияких результатів за останні три роки. Після того великого голоду вони самостійно стали на ноги, самостійно відродилися. Ба, навіть відрядили експедиції на пошук планет для нових зоряних колоній. Вахіно криво сміхнувся. Я не люблю колишніх ворогів, але маю шанувати їх за це. Вони відважні, зізнався Ломбард. Але навіщо та відвага, коли нема нічого? Вони борються з відсталістю, але обсяг кундалуанського виробництва вже зараз утрічі вищий. Їхня міжзоряна колонізація не більше, ніж слабке поривання кількох сотень душ. Сконтар виживе, але не матиме й десятої частини того, що міг би мати. Невдовзі він стане під контролем кундалоа. І це не тому, що їм не вистачає ресурсів, природних чи інших. Це тому, що вони фактично відкинули нашу пропозицію допомоги, плюнувши нам в обличчя. Вони вилучили себе з мейнстріму цивілізації галактики. І навіть намагаються винаходити наукові поняття та прилади, які ми винайшли сто років тому і вже настільки просунулися в цьому, що й сміятися гріх. Їхня мова, так само як і ваша, геть не пристосована для наукової думки. І на додачу вони сковані ланцюгом своїх заіржавілих традицій. Я бачив деякі з космічних кораблів, які вони винайшли замість того, щоб копіювати солярянські моделі. Оце потіха. Вони перепробували сотні різних варіантів, поки випадково знайшли стежку, яку ми вже давно полишили. зорельоти сферичні, яйцевидні, кубічні. «Я чув, як хтось із них і досі вважає, що зможе винайти чотиривимірний зореліт». «Це можливо?» – зауважив Ахіно. «Риманова геометрія, на основі якої побудовано міжзоряний двигун, цілком дозволяє винити...» «Ні! І ще раз ні!» «Соляріани намагалися робити щось подібне, але виявилося, що це не працює. Тільки дивак може думати інакше». «Ох, уже ці ізоляціоністи!» Сконтарські науковці, купка оригіналів. Нам, землянам, просто пощастило і все. Навіть ми мали проблеми, аж поки не виникла культура з менталітетом відповідним наукової цивілізації. До цього моменту технологічний прогрес був фактично загнаний у глухий кут. А пізніше ми дісталися до зірок. Інші раси теж можуть цього досягти, і насамперед вони мають вийти на достойний рівень розвинувши правильний менталітет. Але без нашого керівництва, Сконтар чи будь-яка інша планета, ймовірно, не розвине такий менталітет іще протягом багатьох століть. Я дещо згадав. Ломбард пошукав у кишені. У мене є журнал одного зі Сконтарських філософських товариств. Ви, напевне, в курсі, що деякі зв'язки досі підтримуються, оскільки нема офіційного ембарго щодо обох сторін. І скажу вам це правильно, що більшість соляріан не хочуть мати справу зі Скангом. Ось де. Він витяг журнал. Один з їхніх філософів. Дирин. Опублікував нові роботи загальної семантики, які, здається, викликали повний фурор. Ви ж читаєте з контрською? Так, сказав Вахіно. Я служив у військовій розвідці під час війни. Давайте глянемо. Він перегорнув журнал, знайшов статтю і почав перекладати в голос. Попередні роботи автора доводять, що принцип нон-елементалізму не цілком універсальний, але має підлягати деяким застереженням психоматематичного характеру, в свою чергу пов'язаним з аналізом Броганар. Не знаю цього слова. Поля, що будучи приведене в дію, в поєднанні з електронними хвилеядрами та що за маячня. сполахнув ломбард. Гадки не маю, відповів вахіно безпорадно. Сконтарський розум, чужий мені так само, як і вам. «Ні Нісенітниці, сказав ломбард. Старий добрий сконтарський догматизм, чорти його забирай, ще й пиха на додачу. Він кинув журнал на вугілля, що тліло в невеликій бронзовій курильниці, і вогонь. Став лизати краї сторінок. Повний нонсенс. І так вважатиме кожен, хто хоч трохи розуміється на загальній семантиці. Там немає крихти здорового глузду. Він криво та якось нерадісно всміхнувся і похитав головою. Раса диваків. Я хотів спитати... Чи зможеш ти завтра приділити мені пару годин? Мовив Скорроган. Мабуть, зможу. Торден, одинадцятий, син Вальтама, імператор усього сконтару, кивнув, труснувши поріділою гривою. Хоча на тому тижні було б зручніше. Завтра. Прошу тебе. Якщо справа нагальна, то в ній не відмовляють. Гаразд! Мовив Торден. І що це буде? Я хотів би взяти тебе на прогулянку до Кондолуа. Чому саме туди і саме завтра? Я відповім. Але там Скороган схилив голову з досі густою гривою, хоч і зовсім білою, зараз, і вимкнув свій телепередавач. Торден усміхнувся. Дещо зачудований. Скороган був оригіналом у багатьох сенсах, але нехай уже. Ми вже старі і мусимо триматися разом. Вже виросло одне покоління, а за ним ще одне, що вже наступає нам на п'яти. Звичайно, 30 з гаком років повного бойкоту змінили життєлюбного Скорогана, але принаймні не озлобили. Коли Скондор мало-помалу став підніматися з колін, про Скорогані учинок забулося. Товариство знову стало прихильним до нього. Він продовжував жити самітником, але вже не був небажаним гостем, куди б не завітав. Тордин, зокрема, усвідомив, що їхня давня дружба жива, як і тоді. Ба, навіть як ніколи раніше. І він часто навідувався до фортеці Краакенгейм. А скороган до палацу. Тордин навіть запропонував скорогану, як аристократові славетного роду, посаду в Верховній Палаті парламенту, але скороган відмовився і ще десять років, чи може двадцять, виконував лише спадкові обов'язки герцога, і тільки зараз уперше попрохав щось для себе. Гаразд. подумав Тордин, піду до нього завтра. До біса роботу. Монархи теж заслуговують на вихідні. Тордин встав із крісла і, накульгуючи, підійшов до широкого вікна. Новітні гормональні препарати майже здолали його ревматизм, але лікування ще тривало. Він зіщулився, побачивши, як вітер несе сніг із гір у долину. Насувалася велика зима. Геологи повідомили, що на сконтрі настає черговий льодовиковий період. Але цього ніколи не станеться. Наступного десятиліття або й раніше кліматологи та інженери удосконалять свої методи настільки, що льодовики будуть відкинуті далеко на північ. А сьогодні на дворі було холодно і біло, і різкий вітер гуляв навколо башти імператорського палацу. А в південній півкулі зараз літо, зеленіють лани, і дим сочиться над хатами вільних селян прямо в тепле синє небо. Хто очолює південну наукову академію? Хастинг, син Аєсгара, його роботи з агрономії та генетики дали можливість вирощувати кілька врожаїв на рік і виробляти досить продовольства для розвитку нової наукової цивілізації, літні люди. Осердя з контару, протягом всієї його історії, тепер не помиратимуть з голоду. Звичайно, все дуже змінилося. Торден, син Вальтама, хитро усміхнувся, пригадуючи, що сталося за останні 50 років насамперед, робота Дирина, загальної семантики дуже важлива для розвитку всіх наук вона призвела до новітнього психосимволічного етичного методу правління. Сьогодні Сконтар тільки звався імперією. Було подолано всі протиріччя між конституційною монархією та її невиборним і тим не менш ефективним урядом. Усе складалося якнайкраще. І вперше за свою історію Сконтар почав повільно і болісно, але розвиватися. Сучасна наука прискорила цей процес втиснувши століття еволюції у два коротких покоління. Фізичні та біологічні науки неймовірно прискорили свій розвиток. Але, як це не дивно, мистецтво, музика, література майже не змінилися. Народні ремесла збереглися, а старою мовою, високою говіркою на аргейм, ще й досі розмовляють. А вже ж, усе було гаразд. Торден повернувся до столу. В нього лишалося дещо з невідкладної роботи. Наприклад, запити від колоній планети Айзрик. Не можна уникнути проблем, керуючи кількома процвітаючими міжзоряними колоніями сотнями мешканців. Але то були дрібниці. Імперія була збережена, і вона розвивалася. Вони пройшли довгий шлях починаючи з того безнадійного дня 50 років тому, після якого настали голод, епідемії та спустошення. Торден навіть спитав себе, чи усвідомлює він і сьогодні, наскільки довгим був цей шлях. Він узяв прилад для читання мікрофотокопій і став переглядати сторінки. Його тренований розум добре слугував йому, і Тордин занурився у звіти. Він був не в змозі користуватися нововведеннями так само легко, як молодь, що навчилася цьому змалку. Та він усе одно добре, на підсвідомому рівні, долучився до сучасного життя і волів би так жити надалі. Він уже не уявляв собі, як обходився без цього раніше. Тордин Син Вальтама підійшов до брами однієї з башт фортеці Кракенгейм. Скороган призначив зустріч тут, а не у покоях, бо Торден любив місцевий краєвид. Яка велич, подумав, наче вперше син Вальтама. Які вони запаморочливі, ці урвища, ці скелі, що стирчать із темного моря хмар! Над головою Тордена нависла стара. Зубчата башта, оточена заростями, в яких гніздилися сила селена чорнокрилих кракенів, що зазвичай ширяли і каркали в небі. Звідки й пішли?